Ho, ho, ho. Nee, jetzt sieht es gut aus. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, man hat es nicht gehört. War alles gut. Ja, Bist du bereit? Immer bereit. Es nimmt auch schon auf. Ja, passt. <lacht> ich war diese Woche erfolgreich und habe, äh, so als ob ich der krasseste Klempner auf der Welt wäre, habe ich einfach wieder unser Waschbecken freigepembelt. Ah, geil. Es passiert gerade regelmäßig. Und wir waren auch schon am Verzweifeln da dran. Ich glaube, ich habe das sogar hier erzählt gehabt. Ich bin mir nicht mehr sicher und ich glaube nicht. jetzt weiß ich genau, was zu tun ist und jetzt kann es kommen, wann es will. Ich bin bereit. Liegt es am Siphon? Mm, nee, glaube ich nicht. Weil ich habe letztens auch wie ein richtiger Mann ich, äh, das Siphon getauscht, weil der hatte einen kleinen Mini-Riss und hat es äh. raustropft. Ja. Yeah. Ja, und dann habe ich ihn ausgetauscht und jetzt ist wieder alles clean. Hast du gewusst, wie das geht oder hast du dir vorhin ein Video dazu angeguckt? Nee, warum sollte man wissen? Das ist doch nicht schwierig. <lacht> ja, gut, aber. Ich bin ja Mechaniker, das ist ja an sich nichts anderes wie Trans-Air-Luftleitungen verlegen. <lacht> <Ja>. <lacht> Dafür hast du es in deiner bisherigen Berufskarriere gelernt gehabt. Ja. Sehr schön. Ja, das war, habe ich mich auch gut gefühlt, wenn man direkt ein Feedback bekommt von einem Projekt, weißt du? Ja, vor allem da ist es geil, weil es echt nervt, wenn man dann irgendwie was abwaschen will oder so und dann steht das Waschbecken immer voll und dann ist ja immer der Dreck vom Essen da noch so ein bisschen drin, so ganz trübe, trübe Brühe und wenn man das dann geschafft hat, dass das frei pömpelt, manchmal macht es auch so ein befreiendes Geräusch, das ist auch sehr angenehm, wenn es dann einmal merkst, da, da passiert jetzt was und dann lässt es nochmal testweise volllaufen. Und wenn es dann so einen geilen großen Strudel gibt, dann ist alles gut. Okay. Ja, ich lasse mich auch manchmal voll laufen. <lacht> Ey. Ey. Ja. Ja, sehr gut. Sollen wir rein starten? Ja, besser wird es nicht. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu Folge 183 von Carsten St. Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Hallo Bubi. Hallo Patrick, 183 schon? Wow. <lacht> <Nee>. <lacht> Vielleicht eher 138. <lacht> <lacht> okay, habe schon gedacht, dass du ein paar heimliche Folgen aufgenommen ja, Ohne haben. dich? Ja. Nee, nee, nee, nee. Ja, wir haben beide Urlaub, haben uns beide hier getroffen. Wir konnten dem gerecht werden, was wir letztes Mal versprochen hatten. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Wir hatten noch keine Weihnachten. Ich finde es cool. Wenn es so vercheckt ist. Es gibt noch ein kleines Special für die weihnachtliche Folge. Da geht es um Musik und da geht es zum Teil auch um Weihnachtslieder. Ich bin mir nicht sicher, wann man genau aufhört, Weihnachtslieder zu hören, aber ich glaube, direkt nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag läuft da eigentlich nichts mehr so groß. Ja, Mensch, ich würde sagen, am 27., 28. wird es schon noch laufen, irgendwo im Radio. Wann kommt unsere Folge dann raus? Was wie viel das ist? Das, das ist der 28. Das ist das 27. Das 27. Okay. Ja, okay, ich glaube, dann passt es noch, weil wäre es dann ein bisschen schade, wenn meine meine kreationen da nicht wirken. Ja, ja klar, das, das geht schon noch. Sehr gut. Ähm, ja, wir haben uns heute schon getroffen, das fand ich eigentlich ganz witzig. <lacht> ja, gestern war es irgendwie ein, ein großes Problem mit Auto und alles Mögliche, deswegen haben wir gesagt, wir gehen zusammen einkaufen. Für die Umwelt. Für die Umwelt. <lacht> <lacht> Der Umwelt so lieb ist, wenn wir zusammengefahren. <lacht> ja. ah, es war, war kein guter Zeitpunkt, wo wir verwischt haben. Ja, um tatsächlich, tatsächlich im Nachhinein betrachtet eigentlich auch gut, dass wir nur mit einem Auto und jetzt separat jeder mit einem Auto dahin gefahren ist. Ja. Es oh, war schon die echt, Hölle los. War echt die Hölle, ja. Aber wer hätte es so auch anders erwartet? Ich will gar nicht wissen, was da morgen los ist. Ja, boah. <lacht> es gab ja schon mal einen riesen Stau, bevor wir überhaupt in den Parkplatz reinkommen konnten. Weil da wollten Leute reinfahren, die Autos dahinter konnten nicht vorbeifahren, also mussten die warten. Und es war eine ewig lange Schlange. Eigentlich bis in der Ort rein. Und man sieht das ja da so ganz gut bei dem Edeka, ja. wenn man da auf dieser Abbiegespur draufsteht. Naja, muss manchmal sein. Was macht man jetzt so in seinem Urlaub? Einkaufen. Einkaufen. Sehr gut. Gut. Äh, ich habe noch was äh, so als Jahresabschluss würde ich noch in eine Kategorie reinkommen, bevor wir deinen einen riesen äh, Songquiz machen. Alles klar. Dann legen wir da mal schon los. Kreisliga Wir wollten dass es unser Ding Und zwar habe ich was zu berichten. Jetzt kommt ja. ich, ich wollte dich zuerst fragen, wir hatten es ja ähm, ganz früher mal mit dem Lukas von Fußball begriffen. Ich habe äh. einen ganz einfachen für dich. Oh. Was, äh, was macht man im Fußball, wenn man ähm, einen Doppelpack gemacht hat? Ein Doppelpack? Ja. Man macht einen Doppelpack. <lacht> ich habe als erstes an Hockeypack gedacht, aber ich glaube, <lacht> das ist nett. Ähm, vielleicht, wenn man so... Wenn einer den Ball vorbereitet und der andere verwandelt. Nee. Nett. Nee. Man macht einen Doppelpack. Man macht zwei Tore hintereinander. Ja, nee, man macht zwei Tore in einem Spiel. In einem Spiel. Ja, genau. Und das habe ich gemacht. Das erste Mal in meiner Fußballkarriere habe ich den Doppelpack geschnürt. Hey. Hey. Du hast einpackt, ja, Jawohl. Aber leider ohne äh, letztendlichen Erfolg. Ah, das war natürlich blöd. Das wäre es noch gewesen. Ja, aber da äh, habe ich auch was zu berichten. Und zwar... Das Problem ist, wenn ich treffe, verlieren wir immer. Oh. Und das ist jetzt in dieser Saison schon zweimal passiert. Ich habe in zwei verschiedenen Spielen getroffen. Einmal doppelt, einmal einfach und beide haben wir verloren. Und in den äh, vorherigen Saisons habe ich auch in den letzten vier Spielen jeweils mal getroffen und wir haben auch jedes Spiel ah, davon verloren. Das ist eine schlechte ich hab, Statistik. Ich habe hab einen Fluch, Patrick. Wie komme ja. ich da raus? Also man sagt ja immer, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja. Also es wird das Spiel kommen, dass dein Fluch brechen wird. Die Frage ist, ob du da noch was zutun musst. Irgendwie so ritualmäßig oder sowas. Ja, vielleicht. Vielleicht müssen wir ein bisschen Gläser rücken oder so. <lacht> dass der böse Geist, der, der schlecht ist für eure Mannschaft, dass der von dir weicht und du ein Tor schießt und ihr deswegen auch gewinnt. Also ich kann mich nur noch an zwei Spiele erinnern, wo ich getroffen habe und wir haben das Ding auch gewonnen. Das war einmal in der zweiten Mannschaft, in Welsheim, Da habe ich einen direkten Freistoß getroffen. Das war cool. Okay. Und einmal das Relegationsspiel damals in Kirchberg, wo ich da Meter geschossen habe. Da habe ich auch getroffen und das haben wir auch gewonnen. Seitdem oder wie? Ja, seitdem. Okay. Seitdem haben wir dann wieder alles verloren, wenn ich treffe. Das, das ist ärgerlich. Ja, jetzt ist gerade Pause oder wie? Ja genau, die Hinrunde ist rum. Es war ähm, so lala. In, <lacht> <lacht> Im vorletzten Spiel hat unser Coach dann auch gemeint, er müsste hinschmeißen. Oh. War ein bisschen sauer auf einen, auf einen unserer Mitspieler. Auf einen Einzelnen? Auf einen Einzelnen. Kann einer so krass dabei, dazu beitragen, dass man keinen Bock mehr auf seinen Job hat? Ja, dann hat er auf jeden Fall, ist er dann ausgerastet, hat den noch zu Sorge gemacht, hat gesagt, ja, ihr seht mich hier wieder und <lacht> das ist auch mein letztes Spiel für oh euch und tschüss. Und jetzt ist er immer noch da? Nee, jetzt ist er okay. weg natürlich. Das wäre bitter, wenn er dann doch nicht gehen kann oder so. <lacht> Nee, und oh jetzt sind wir sind immer auf der Suche nach einem neuen Coach. Vielleicht hast du Bock. Ja, ich kann doch nicht mal die Begriffe alle. Ich sage dann irgendwelche so Handwerkerbegriffe beim Fußball. Dann sind alle verwirrt, weil niemand checkt, was ich damit meine. Und ich sage das nur, damit ich denke, dass das cool klingt oder so. Ja, da bin ich gespannt, wer es wird. Okay. Weiß, jemand wird das ist jetzt Verein. öffentlich ausgeschrieben oder wie? Ich weiß nicht, wie das genau gehandhabt okay. wirkt, aber es gibt halt. Leute im Verein, die sind halt dafür zuständig, dafür einen okay. neuen Coach zu suchen. Müssen jemanden Head handen. Ja, genau das. Vielleicht so ein football aus Amerika. Ja, vielleicht. So wie bei Ted Lasso und der coacht euch dann zum Sieg, weil er einfach alles anders macht. Vielleicht braucht ihr so einen. Ja, vielleicht brauchen wir so einen, genau. Oder einfach einen, der deinen Fluch von dir nimmt. Das wäre natürlich, das, das, das wäre mir persönlich am liebsten, dass es einen gibt, der mir den Fluch nimmt. Mein, mein Coach, mein ehemaliger, hat dann auch gesagt: Ja, diesmal, diesmal gewinnen wir auch, aber es war halt nicht so weit. Ja, noch geschwind zum Abschluss die Tabelle. Es gibt 15 Mannschaften, wir sind davon 13. und sind in der Abstiegszone. Aber wir brauchen nur einen Sieg, dann sind wir da wieder raus. Okay, sehr gut. Also es ist alles noch eng beieinander und ich denke, wir, wir kriegen das auch hin. Ich wünsche dir und deiner gesamten Mannschaft alles Gute für die Rückrunde. Ja. Möge die Wimpel zu euch getragen werden. <lacht> was, was wünscht, was ich beim Fußball? <lacht> Good Kick, Good Kick, Good Kick. Okay, <lacht> ja, sehr schön. Das war's. Das war's. Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit. Bevor wir dann zum <lacht> großen Special kommen. Eigentlich müssten wir jetzt noch so ganz viele Sachen nacheinander bringen. Und dann kommt es so nach einer Stunde erst. Nee, wir machen eine, eine chillige Weihnachtsfolge für euch. Äh, ich habe mich zu Weihnachten selbst beschenkt. Ähm, das macht man, glaube ich, so, wenn man erwachsen ist. Da wartet ja. man nicht auf Weihnachten. Wenn man Geld für ein Hobby übrig hat, dann investiert man da rein. Und Geld zu Spaß haben wir auch schon festgestellt. ist immer gut. Ähm, ich habe mir neue Drohnteile bestellt. Ich yeah. baue jetzt meine erste eigene Drohne. Ich habe es gesehen auf dem Tisch, ja. Es ist schon ein Teil. Der Rahmen ist schon da. Den habe ich aufgebaut. Ich glaube, das dauert auch schon ein gutes Stück irgendwie, weil die Anleitung einfach ein Bild ist mit allen Sachen so sprengmäßig zusammengemalt. Man erkennt es nicht perfekt. Aber ich glaube, ich habe es bis jetzt richtig gemacht. Ich hätte auch gedacht, heute kommen die Teile. Aber die, die DHL... Deutsche Handelslogistikpost, post Ich weiß gar nicht, was ausgeschrieben heißt. Die hat reingeschissen und deswegen kommen die Teile zum Löten. Leider nicht heute. Heute hätte ich Zeit dafür gehabt. Naja, vielleicht noch morgen. Ansonsten ist ja eh erstmal Weihnachtsstress und da kommt man eh zu gar nichts. Und ruckzuck ist die erste Woche Urlaub dann auch schon rum. Naja. Naja. Vielleicht, <lacht> vielleicht schneit es ja. Dann könnte ich ein paar geile Aufnahmen machen. Das wäre so das Ziel für den Urlaub. Ja, aber kannst bei Schnee, kann ich da fliegen oder? Ja, solange es nicht schneit, okay. solange alles zugeschneit ist, dann schau ich es halt vielleicht nicht abstürzen, weil ich werde die nicht von Anfang an, man kann die so einlassen mit so Lack, dass Wasser nichts aus hat. Dann okay. kann ich die auch im, im Bach oder im Meer versenken und dann rausholen und einfach trocknen. Ähm, da muss man dann Glück haben, dass es nirgends einen Kurzschluss geht, gibt und irgendwas kaputt geht. Ja, man darf halt einfach nicht crashen. Das ist eine goldene Regel das bei dem Hobby. immer bei irgendwelchen Hobbys, man soll es nicht kaputt machen. Das heißt, ich habe am letzten Tag, am Freitag, habe ich noch, zufällig saß ich in der Kartine neben einen und einer hat mich drauf angesprochen mit der Drohne und dann war der neben mir auch einer, der das Hobby betreibt und der wollte dann gleich so einsteigen. Ich habe gedacht, ja, Ich antworte ein bisschen, aber ich wollte nicht das komplette Thema darauf lenken, weil die anderen können, können da mitreden und so. Ähm, der hat auch gemeint, ja, da geht so viel kaputt. <lacht> <lacht> das ist <ein> teures Hobby. <lacht> da habe ich mir gedacht, scheiße. <lacht> Naja. Ja, aber vielleicht kann der auch einfach nicht so gut fliegen. Das habe ich mir auch gedacht. Du hast dich ja ordentlich vorbereitet ja, mit deinem ja, Simulator ja. und das sieht ja alles. Das hat Hand und Fuß, was du da machst. Ich übe auch immer wieder rein. Es ja. wurde auch empfohlen, dass man nicht einfach denkt, sobald man einmal richtig geflogen ist, macht man das so und vor allem an einem schlechten Tagen oder wenn es dunkel ist, hat man eh keine Chance. Und dann setzt man sich halt an den Rechner und fliegt da rum. Perfekt. Und da klappt auch alles perfekt, weil mhm. da muss man ja keine Angst haben. Bei seinem richtigen Gefährt hat man Angst. Sobald man keine Angst hat, macht man es einfach intuitiv dann richtig geil. Ja. Naja, das äh, mache ich über meinen Urlaub. Was machst du über deinen Urlaub? Oh, ich muss mich vorbereiten für das Silvesterlauf. Ich habe mich nämlich angemeldet. So spontan jetzt, oder wie? Nee, nee, ist schon länger. Und zwar gilt es, die 10 Kilometer zu laufen, was eigentlich generell kein Problem ist, aber ich bin halt ein ehrgeiziger Typ. Das heißt, ich habe mir ein Ziel gesetzt, Zeittechnisch unter, unter 55 Minuten. Okay. Das wäre schon mal wär ganz krass, gut. Ja. Aber es kommt natürlich auch stark aufs Wetter drauf an. Ja. Ähm, weil, wenn es, mir ist eigentlich ganz recht, wenn es kalt ist, weil ich schwitze immer ziemlich schnell ja. bei Sport. Und dann ist es eigentlich ganz angenehm, wenn es kühl ist. Da schwitzt man nicht so viel, braucht nicht so viel trinken. Aber stand jetzt, mein letzter Lauf war, glaube ich, 57 Minuten oder sowas. Aber ich poker drauf, dass, wenn ich unter Wettkampfbedingungen. Richtig Bock drauf hat, dass ich dann noch schneller laufen kann. Okay. Ja, ich schaue meistens so. Ich kann mich direkt an den, äh direkt in die Marktstraße reinstellen. Ich glaube, da braucht man am meisten Fans, die einem zujubeln und vielleicht nochmal ein bisschen pushen, weil da geht es richtig steil bergauf. Ja, aber ich habe dann meine AirPods drin und auf neues uh -huh. Canceling. Ich schreie lauter als das neues Canceling an okay, deinen klar. AirPods. Ja so aggressiv hoch einfach. Ich höre immer das gleiche Album, wenn ich joggen gehe, das ist auf meine Ruhe gespeichert, weil ich keinen Bock habe, mein Handy mitzutragen. Äh. Das ist das Cargo-Album von Kraftklub und das hat nämlich ähm, den Vorteil, alle Songs sind mehr oder weniger gleich schnell mhm. und passen von ähm Von der Geschwindigkeit ziemlich genau auf mein Lauftempo. Ja. Und dann weiß ich genau, wie schnell ich laufen muss. Das ist smart. Ja. Ich habe auch so ein Album auf meiner Uhr, das nämlich auch nur zum Laufen mittlerweile, bin ich schon lange nicht mehr gelaufen. Und das ist auch ein Lied, wo einfach durchprügelt, wo einfach richtig viel Energie hat. Ich glaube, das ist auch wichtig. Vor allem Rock und Metal kommen da gut. Bei mir ist von Close Your Eyes heißt das Album Close Your Eyes. Ein bisschen unbekanntere Band, aber die knallt hart durch. Und es hat auch so. Ich weiß nicht, ich glaube es ist nicht ganz so lang, es ist nicht ganz eine Stunde oder so. Ähm, aber das pusht mich krass. Ich glaube jeder hat sowas, ja, ich der denke so auch. mit Musik laufen geht. Ja, nur meine Apple Watch spinnt in letzter Zeit ein bisschen rum. Ich muss ab und zu bei jedem Lied muss ich das Lied weiterskippen, wenn das eine durchgelaufen ist. Das ist ganz komisch. Das dann tut, kommt wieder das gleiche Lied. Nee, oder dann was? kommt kein Autoplay, also es tut nicht automatisch das nächste Lied abspielen, sondern das ich ist muss, komisch. Ich muss dann es hört quasi die Wiedergabe hört auf am Ende vom Lied. Mhm. Und dann muss ich auf den Skip-Button drücken, dass das nächste Lied kommt. Das ist ja stressig. Ja, ist ganz stressig, richtig nervig. Vor allem, auch. wenn man dann so schweißige Finger hat, mhm. dann geht Touch richtig gut immer. Ja, und vor allem so in Bewegung, alles vibriert, ja. das siehst du nicht richtig gut. Schmutz. Schmutz. Vielleicht dann. musst du das Album, welches Album aus am Anfang ja. starten? Dann, ja. ist, dann check ich es nicht. Ich check das auch nicht. Ich mache eigentlich alles richtig. Vielleicht musst du ausschalten und wieder einschalten. Ja, kann sein. <lacht> ja, die schaue echt schon lang an. Ja, tatsächlich gehen Apple Watches, solange man sein Lade Ladekabel nicht vergisst. Bleibt die immer an. Ja, das ist eigentlich ganz <lacht> schlecht. weil es sollte ja Geräte ab und zu echt mal ausschalten. Das nee, eigentlich ist ein gutes, ein gutes Zeichen für ein Gerät, wenn es funktioniert, ohne rumzuspacken. Ja, aber tut es ja nicht. Ja, in deinem Fall jetzt nicht, aber bei meinem. Gut, vielleicht würde die auch rumspacken ja. und ich weiß es einfach nicht. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, die neue Apple Watch zu kaufen. Weil das mit der Musik wieder gar nicht funktioniert. Ja, und weil die ist auch schon ziemlich runtergerockt. Aber ich hatte auch Bock auf die neue 10er, die sieht da einfach schön aus. Ich habe mich da noch gar nicht mit befasst, aber... Ja. Bei uns wäre es auch mal an der Zeit für eine neue. Bibi hat noch so eine Dreier, Series 3, oh. wo das Display so Mini war und die hat es jetzt einmal runtergeworfen. Da ist jetzt quer durch so ein Riss drin und dann hat sie gesagt, jetzt brauche ich eine neue. Da habe ich gesagt, ja, dann kaufe ich mir halt eine neue und du kriegst meine jetzt. Aber es hat sich nichts ergeben jetzt beim, beim Black Friday. Da habe ich ein bisschen Ausschau gehalten. Da war nur Nur Quatsch dabei. Okay, scheiße. Scheiße, ja, scheiße. Ja, und vielleicht brauche ich ja neue AirPods, weil mein rechter AirPod knackt ab und zu. Oh. Und das ist ganz arg nervig. Ganz laut. Nur, nur beim Joggen tut er knacken, wenn man nur halt einen Schlag abbekommt. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre mal komischer ähm, Aufsatz, weil ich habe nicht diese Standardaufsätze drauf, ja. sondern so einen speziellen moosgummi mäßigen Dinger, der im Ohr aufgeht. Weil du das komische Ohren hast. Weil ich komische Ohren habe. Mhm. Und so, die normalen, die rutschen bei mir immer raus. Und deswegen habe ich mir die Dinger gekauft, die sind super geil, aber da habe ich sie ausgetauscht, knackt immer noch, finde ich scheiße. Ai, ai, ai, aber da muss ich jetzt halt durch. Das ist am Ende vom Jahr verreckt, wenn dann die Elektrik, Elektronik, ja. elektronischen Geräte. Habe ja. ich so das Gefühl, die Erfahrung. Er ja, knackt nur beim Joggen, ansonsten ist alles clean, aber. Dann brauche ich AirPods fürs Joggen und Airpods ja. für, für alle anderen Aktivitäten. Ja, das ist Der Trend geht zu den zweiten Airpods. Ja. Habe ich gehört. Zur zweiten apple wird schauen. An beiden Armen eine. <lacht> Gut. Gut, jetzt haben wir es geschafft, Leute. Ähm, jetzt wird es spannend. Wir gehen in die Musikkategorie rein, würde ich sagen. Es ist ja. zwar jetzt kein Album, so wie es sonst gewohnt seid, sondern äh, es geht um Musik und ja, Intro ab. Bereit. Ich muss kurz umbauen. Er hat sich das Launchpad her, Tastatur weg. Ich glaube, das ist ein Riesenaufwand, was er betrieben hat. Ja, yeah, ich habe viel vorbereitet. Okay. Und es hat auch echt lange gedauert, weil es auch immer so ein bisschen äh, rumgespackt hat. Ich habe auch tatsächlich, weiß ich nicht, ob wir GEMA rechtlich da Probleme bekommen. Also was ich gemacht habe, ist, Songs, äh, fertige Songs zu nehmen, da die Vocals rauszumachen, sodass man den Beat hat. Und dann habe ich einer KI den Beat gegeben Und dann dazu noch einen Songtext von einem anderen Lied. Das heißt, die KI nimmt mehr oder weniger den Beat, der wird gar nicht so arg ähm, verändert, manchmal ein bisschen. Und dann wird aber ein anderes Lied gesungen und das Lied natürlich auch mit einer anderen Melodie. Und wie schon in einer der besten Game-Shows, ähm, wer steht mir die Show, ähm, ist da die Kategorie, die heißt Song, Song, Songs. Songs, Songs. Äh, da singen die, glaube ich, die richtige Melodie zu dem. Zu dem Beat, zu dem, ich sag mal, Instrumental. Ähm, das konnte ich leider nicht bewerkstelligen, aber ich glaube, es ist trotzdem möglich, die Lieder zu erkennen. Und weil du jetzt der einzige Gast hier oder der Host <lacht> bist und wir keinen Gast haben, musst du halt jetzt alle erkennen. <lacht> das, das ist im Optimalfall. Also es würde reichen, wenn du beide Lieder benennen kannst. Und wenn du dazu, der Künstler weiß natürlich nochmal besser. Ähm, ich habe drei Lieder, die sind weihnachtlich, drei Lieder, die sind normal. Und noch ein Bonus, da fand ich den Beat geil, aber der ist schon ein bisschen unbekannt. Aber je nachdem, wie gut es läuft, können wir den ja auch noch ballern. Ja, den ballern wir auf jeden Fall. Okay, weil jetzt hast du das ja auf jeden Fall vorbereitet, das müssen wir, müssen wir durchziehen. Ja gut, sonst kommt es halt bei der nächsten <lacht> Kategorie. Ja, Also Das ist auch ein super Spiel zum Mitquizzen, dann drückt einfach auf Pause, wenn ihr noch weiter überlegen müsst, weil ich weiß ja die Antwort dann direkt. Ja, ja. <lacht> Und ähm, hört es euch am besten auch jetzt an, weil falls doch jemand kommt, so GEMA technisch und sagt, ja, ihr habt den Beat 1 zu 1 verwendet, das geht leider nicht müssen wir die Folge runternehmen und dann gibt es das Special halt nimmer. Deswegen, ja, hört es euch an, damit ihr die Lieder alle mal gehört habt. Und dann hoffen wir, dass... Ich meine, wir sind eine sehr, sehr kleine Leuchte am Podcast, Kronleuchter Ich glaube nicht, das dass <dann lacht> Irgendjemand uns verpfeift, aber wer weiß. So, bist du bereit fürs erste Lied? Ja. Die gehen auch alle relativ lang. Also alle werden so eine Minute angespielt, oh, okay. weil die geile Elemente haben... Also dann hören wir einfach zu. Und ähm, du kannst... Du kannst einfach, wie machen wir es dem Lösen? Sollen wir es erst ganz anhören? Wir hören es an, ja. Okay, sonst, die Leute müssen ja mitquissen. Okay, jetzt kommt das erste Lied. Viel Spaß damit. Ich will Immos, ich will Dallas. So ein Frühstück Cannabis. Und ein Whiteberry-Lay. Ich will immer ich will Dallas. Ich will fliegen wie bei Marvel. Ik wil Immos, ik wil Dallas, wie een Mabe. Ik heb voor mir alles vom Befehl. Ik wil een huis voor Mama, aan de kust van Catania. Zom Frühstück und en dan wou ik daar riemen Ik wil ik <lacht> das ist überragend. <lacht> Ey Mann, ich komme nicht auf den Namen, auf die Melodie, Weihnachtslied. Es ist meistens oh. so, dass eins sehr einfach ist und das andere sehr schwer. Manchmal ist äh, die, der Gesang, manchmal ist es der Beat. Uh, jetzt sagst erstmal das offensichtliche okay das Offensichtliche ist Wildberry Baby Delay von Nina Chuba. sehr richtig so und das andere ich ganz am Anfang habe ich gedacht das wäre äh, Gimme Gimme von ABBA aber es ist nicht es ist kein Weihnachtslied Weihnachts ja aber es ist ein altes Lied Ach, ja Mann aber mich ich, ich komme da ich komm da nicht drauf nicht nee ich glaube nicht aber warte, ich sagt, sag warte kurz ich suche wie der interpret heißt weil ich weiß leider nicht auswendig Ähm, der heißt José Feliciano. Okay, dann José. Ist, es, ist es Feliz Navidad. Dann ist es wohl <lacht> Feliz Navidad. Echt? Jetzt? Ja. Das, also das ist, glaube ich, eins von denen, die nicht so ganz genau drauf sind. Also wo der Beat ein bisschen mehr verändert wurde. Aber äh, es soll auf jeden Fall ja, das sein. Ja. Jetzt im Nachhinein ist es zu klar. Okay, okay, sehr gut. Ja. So, bist du bereit für den nächsten? Yes, sir. Don't like me. She be doing things like having them boys come from the neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of the American pie take a bite out. That's my house. I'll disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. But see, I ain't the one who laid down She wanna rib you up to start a custody war My lawyer stayed down You never got a chance to hear my side of the story We was divided She had fish fries and cookouts For my child's birthday I ain't invited, despite it I show her the utmost respect When I fall through all oh, you do is defend that lady When I call you, yeah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 Jo, ja, dat is een kranker Banger. <lacht> Eigenlijk was het de eerste Hook zo so, fertig erzählt, maar dan kam er dieses geile Saxophon solo <lacht> zo. En dat moest ik dan toch drin lassen. <lacht> ja, dat is obvious. Ik hoop, je hebt het ook alle richtig. Ik hoop, ik heb het richtig. Oké. Okay. Dat is op jeden Fall all I, want, all I want for Christmas. Is, is it you? you? Ich glaube, das, glaub, das ist mit drin. Ich bin okay. mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ich, und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es Mariah Carey. Jupp. Jupp. Und äh, die Vocals waren äh, Miss Jackson von, keine Ahnung wem. Outcast. Outcast, genau. Sehr gut, sehr gut. Ja, am Text am Anfang hätte ich es auch nicht erkannt. Nee, am Anfang, aber dann in die Hook kommt direkt. Ja, aber ist geil gemacht mit diesem... Also es passt irgendwie gut mit diesem... Ja. Und dann, oh, I'm sorry, Miss Jackson... Sehr schön. Und der Schlagzeugaufbau von All I Want for Christmas, Sewish, natürlich auch mega geil. Der ist eigentlich ein bisschen billig. <lacht> der ist eigentlich ein bisschen billig, aber funktioniert ah, richtig. Ballert. gut. Und sehr, sehr markant für das Lied, finde ich. Ja. So, also Lied Nummer 3. Ich tippe mir das immer auf, dass yeah, ich das nicht alles vergesse, gut Ja, alles gut. So, bist du bereit? Immer bereit. <lacht> das ist ein, ein schwieriges, ja. Ja, also für für die Allgemeinheit würde ich sagen. Okay. Also Äh, die Vocals müssten uh, We Got the Moves von Electric Callboy sein. Richtig. Richtig. Aber und haben wir das nicht angehört im Podcast? Ja, genau. Also deswegen. die Crusos müssten es erkennen, würde ja, ich mal behaupten. Die Customs und Crusos, die müssten es wissen. Ja, für ne? die machen wir das ja hier. Ja, also das ist ja gar kein Problem dann. Und auf den Beat von Last Christmas, ne? Natürlich. Ah, ja, geil, von ey. nämlich Last Christmas. Ja, genau. <lacht> <lacht> von Wham. Es <lacht> ist schon wild, wenn man sich die. Also ich habe mich ein bisschen an den Charts orientiert, was gerade aktuell Top 100, keine Ahnung, Ami Top 100 oder sowas war das und da sind halt so viele Weihnachtslieder und ist crazy. Ich kenne viele davon nicht, als auch von, von aktuellen Sängern, die singen entweder ganz alte Lieder oder machen so eigene, aber da habe ich eins, ich glaube von Sia, das Snowman-Lied probiert und das habe ich halt nicht erkannt und da habe ich gedacht, nee, dann ist doch scheiße. Aber von dem Lied hatte ich gestern den ganzen Tag einen Ohrwurm. Echt? Ja, das ist ganz arg schlimm. Okay. Bin ich sehr anfällig hier Ja. <lacht> Für Weihnachtslieder oder für Weihnachtslieder? Ist? Aber genau das auch okay. extrem. Also <lacht> eigentlich jedes Weihnachtslied ist ja ein kranker sonst würden sie es nicht jedes Jahr wieder in die Charts schaffen. Funktioniert, es funktioniert. Ja. Ähm, das war's mit Weihnachten. Oh. <lacht> Schade. Schade. Ähm, jetzt kommen wir zu normalen, äh, all alltäglichen Liedern. Äh, Lied Nummer 4, ab geht's. You so beautiful, girl. That's why it'll never work You have me suicidal, suicidal When you say it's over Damn all these beautiful girls They only wanna do you dirt They'll have you suicidal, suicidal When they say it's over See, it started at the park, used to chill after dark Oh, when you took my heart, that's when we fell apart Cause we both thought that love lasts forever They say we're too young to get ourselves wrong. Oh, we didn't care, we made it very clear And they also said that we couldn't last together See, it's very defined You're one of a kind But you mash up my mind You have to get the client Oh, Lord, my baby is driving me crazy You're way too beautiful, girl That's why it'll never work You have me suicidal Suicidal When you say it's over, Damn, all these beautiful girls. The only wanna... <lacht> one. So komisch dran das zu sitzen en Musik <lacht> zu hören, ja. irgendwie im Podcast. Dat is, ik, bisher das beste funktionierende Lied. Ja. ja ik glaub, das funktioniert am besten. En ik ich hoop, ik heb's richtig. Ganz am Anfang ik aufgeschrieben, aber ich bin mir nicht sicher, weil der Beat hat zich niet verändert. Maar ja. het müsste Beautiful Things sein, von dem einen Dude. <lacht> Ich weiß nicht, wie du richtig, heißt. Richtig, das, ist yes. One -Hit -Wonder. das ist ein One-Hit-Wonder. Das ist ein One-Hit-Wonder, bis jetzt zumindest. Ja. Ich wüsste, glaube ich, auch nicht auswendig, wie wieder heißt. Aber kennt jeder, wird gerade rauf und runter gespielt. Ja, auf jeden ist Fall. kein gutes Zeichen, wenn du ein gutes Lied hast, aber niemand weiß, wie du heißt, oder? Ja, ist kein gutes Zeichen, nee. Naja. Und ähm, wir bleiben bei Beautiful. Es ist nämlich Beautiful Girls von Sean Kingston. Sehr gut, sehr gut. Und damit habe ich drei Punkte von möglichen vier. Achso, weil du fließt Navidad nicht hast. Ich habe gerade gedacht, du hättest alle richtig. Nee, weil ich, ich hab, ich hab, nee, auf das Lied bezogen. Ich habe zwei Songtitel und einen Interpret sind drei Punkte. Ah, okay. So. Nee, es gibt pro, pro Lied, Lied, Liedtitel, Liedtitel gibt es einfach einen Punkt. Okay, so So wie bei Songs, Songs, Songs. Okay, alles klar. Das andere ist nur Bonus zum Flexen, weißt du? Perfekt. Sehr gut. Ähm, ja, machen wir weiter im nächsten Lied. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches es war. Das war's, erste normale, oder? Dann steht's Lied ja. Nummer 5. Ja, genau. Ab geht's. Du hast äh, das schon oft erlebt, wenn etwas zu Ende geht. Was dir bleibt, ist ein Gefühl tief in dir. Und wenn die Ponte nicht mehr steht und Alitalia nicht mehr fliegt, selbst dann wäre die Liebe nicht umsonst. Wenn der letzte Vorhang fällt, gehen wir unser Wege. Grüße in die Welt, weiße Rosen, soll es für dich regnen, halt sie bis zum Wiedersehen. Und wenn wir von der Bühne gehen, sag ich dir noch alle. <lacht> Banger Beat. <lacht> und als Deutsch geworden ist, habe ich gewusst, ja, das kann nur ein Breath sein. Und zwar äh, ähm, Roy Bianco und die Aponzali Boys mit weißen Rosen. Sehr gut, stark. Und, und The Junked Don't Need No Mix. Von? Vom Ding. <lacht> <It's fun. lacht> <lacht> wie heißt er denn? Ja, Schabuzi glaube, natürlich. Sehr gut, sehr gut. Ja. <lacht> der knallt richtig, wo ja. das nach diesem ruhigen Part mit dieser Stimme ausfädelt und dann droppt nochmal der Beat. Das ist einfach mächtig. Und dann kommt auch das Pfeifen. Das ja. fand ich gut, ja. dass das drin war. Es klingt zwar nicht ganz so smooth irgendwie, so ein bisschen abgehackt, aber das passt so perfekt das einfach. Das Pfeifen ist so geil. Der ganze Beat, da kannst du so viel draus machen. Der knallt. Das ist so wie übrigens der Wildberry Lillet Beat. Der kommt manchmal irgendwie so bei Galileo oder so im Hintergrund. Ja. Und der knallt halt auch des Zorns einfach. Und da kann ich, glaube ich, auch alle möglichen Lyrics drüber knallen. Da habe ich schon richtig viel rumprobiert mit. Ja, es gibt ja auch diese Version mit Nura. Ja. Die, wo auch dann noch ähm, die zweite Strophe singt oder rapt. Das ist auch einfach die bessere Version. Da habe ich der gleiche Beat. Der gleiche Beat, nicht Beat unverändert Ist halt auch die Baby Lilen Featuring Nura. Okay, ich glaube, den kenne ich. Ja. Machen wir weiter. Lied Nummer 6. Yes. Don't you ever come around here Don't wanna see a fish, you better disappear The fire's in their eyes and their words are really clear So beat it, just beat it Ooh, you better run, you better do what you can Don't wanna see no, but don't be a macho man You wanna be tough, better do what you can So beat it, but you wanna be bad, just beat it Baby, baby, no one wants to be. nicht auf den, auf den Ding, auf den Beat, aber ich weiß ganz genau. Kostet auf den Beat? Ja, ich, ich kenne das Lied, aber ich weiß gerade okay, nicht okay, den Titel. Okay. Okay. Ja, überleg oh, nochmal kurz. Ja. Das ähm, ist auch ein Beat, der mir beim Hören, da sind ganz viele so kleine Texturen drin, so irgendwelche Klirrgeräusche, irgendwas Organisches, was vielleicht in der Küche oder so aufgenommen wurde. Und es ist mir da erst so richtig aufgefallen, weil ich den jetzt das erste Mal sehr laut gehört habe und muss sagen, der Beat knallt auch des Zorns auf jeden Fall. Ja, aber Mann. immer mehr. Ich kann Ist in den Top 100. Jetzt, ich weiß, ich kenne okay. das Lied auch in- und auswendig. Ich kann dir auch gerade den ganzen, den ganzen Text eigentlich vor... Aber singen die, die da, nicht da nicht den Text irgendwann? Ja, ich meine, aber ich komme gerade nicht auf den Refrain. Ich bin gerade bei dem Part. Ah, Mann. Ich will dir nicht helfen. Auf weil jeden Fall unfair. ist Beat It Michael Jackson sehr gut. Und der Beat, ist das nicht Jason Derulo. Nee, nee weißt du, wie der Typ aussieht? Nee, aber oh Mann. Das tut mir gerade mal weh, <lacht> Dass ich, ich wünsche dir helfen, ich die dir aber ich, dann kriegst du keine Punkte. Ja. <lacht> oh, ich, ich ich das ist halt ja auch ein Podcast. Ich kann jetzt halt auch noch eine Minute lang stillsitzen. Nee, kann ich nicht machen. Also ich, ich ähm, könnte vielleicht noch ein bisschen drum rumreden. Danach, ja. Ja, Mann, ich bin gerade wieder Ich wünschte, ihr könntet das sehen, wie, wie verzweifelt Ruby gerade durch sein Gedächtnis durchstöbert und versucht den Namen. <lacht> ja? Da kommt, da kommt der Name. Was machen sie? Doing something? Drei... drei. Ich, da, den Text habe ich jetzt nicht. Okay. <lacht> nee, <bringen. lacht> unholy von Sam ja, Smith. Unholy. Okay. Ah, schade. Ja. Wie viele waren das jetzt? Vier von sechse. Vier von sechse. Ähm, Scheiße. Vielleicht schafft es... Ah, ich glaube, das Bonuslied ist tatsächlich sch schwierig, weil es unbekannter ist. Ich hoffe, der Mike, unser treuer Zuhörer, für den ist das was, weil ich glaube, das ist jemand, den er hört und wo er auch Lieder hört, die nicht ganz so durch die Charts gejubelt wurden. Ähm... Viel Spaß damit. Das Fenster öffnet sich nicht mehr, hier drin ist es voll von dir und leer und vor mir geht die letzte Kerze aus. Ich warte schon Ewigkeit, endlich ist es jetzt so weit. Da draußen ziehen die schwarzen Wolken auf. Ich muss durch den Mund suchen. Hinter die Welt ans Ende der Zeit. Dan wordt alles goed Yo. Das Gitarrensolo kommt mir krass bekannt vor. Aber yeah. ich gesagt, das, das ist ein Lied von Mike, aber das ist so ein, ist das ein Abklatsch. Also in dem Original biete ich keine Gitarre drin, okay. aber die hat mir am besten gefallen tatsächlich. Du, du, du, du, du, du, du. So hat es yeah, äh, äh. ja, Aber Wie heißt das? Ich weiß, es ist von Rin. Ja. Aber ein unbekannteres Lied von Rinn. Ja, ich glaube, wenn du es äh, noch nie gehört hast, ey, hast du's da ey, dann du da niemand drauf ich Aber durch den Monsun von Tokio. Hat Sehr gut. Und das haben wir schon mal, ich glaube. Aber, <lacht> ja, keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal was, wenn du sagst, das ist von wenn Ich sag das Dio 2001, obwohl es nicht stimmt. <lacht> <lacht> nee, das Lied heißt Meer. Okay. Ich glaube, es ist schon nicht so super altes Lied. Und schaut das an, an der Digison, Son, der hat mir das gezeigt damals und ich habe es komplett krank gefeiert. Ähm, das Lied... Passt dann auch schon wieder so ein bisschen mit Monsoon und Meer und keine Ahnung was. Äh, ja, ja. Das, das war meine Kategorie. Alter, das, war, das war der Hammer, ich könnte das den ganzen Tag spielen. <lacht> ich könnte es auch den ganzen Tag spielen. Würde das nicht so lange dauern, die Lieder zusammenzustimmen. Ähm, vielleicht mache ich es auch zu aufwendig, ich weiß es nicht, oder zu umständlich besser gesagt. Ähm, bei einem Lied, deswegen war das auch vielleicht ein bisschen zu langsam, dieses Beautiful Things Lied, da hat er immer rumgemeckert, dass das ähm, Musik ist, die es gibt. Also von, er mhm. hat irgendwie erkannt, dass das von dem Künstler ist, wobei er das bei den anderen auch hätte erkennen können. Es ist ja wirklich eins zu eins, das Lied nur ohne Stimmen. Und dann musste ich das langsamer machen. Das hat jetzt anstatt 148 Schläge nur noch 140. <lacht> Aber ich habe bei so vielen Schlägen kann man ein paar kann ein bisschen runtergehen und dann hat es funktioniert. Dann hat die KI <lacht> das nicht mehr erkannt. perfekt <lacht> Gefühlt war Drink Don't Need No Mix auch langsamer, aber kann auch, nicht, kann auch nicht stimmen. Aber mein Gefühl hat mir gesagt, das ist irgendwie langsamer, das ist Gefeife. Mmh, ja, kann sein. Ich habe es durch ganz viele Programme durchgeschoben und vielleicht war irgendwo was falsch eingestellt. Irgendein Haken drin und dann denkt er, er muss irgendwas anpassen. Keine Ahnung, aber vielleicht ist es auch einfach ein langsames Lied. Oder er macht es tatsächlich so, dass er sagt, man muss ja ein Genre angeben bei einem Lied und wenn man dann sagt, ja, das und das Genre, vielleicht denkt er dann, ja, damit es passt, muss ich es halt schneller und langsamer machen oder ja, so. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Wahrscheinlich weiß das niemand so genau. Aber es macht Spaß. Und es geht immer noch schneller, wie alles selber zu machen. Dann wäre das hier <lacht> äh, ein bodenloser Aufwand. Den hätte ich auf gar keinen Fall betrieben. Einloopen können. <lacht> jo. Ja, das, das war Bockstark. War, das war Songs, Songs, Songs. Kann richtig ich safe gut, mal wieder machen. Richtig gut, Patrick. Wenn, wenn die Folgen hier nicht, oder die Folge zumindest mal nicht gesperrt wird, kann man das sicher nochmal überlegen. Ja, ja. Ansonsten ist es auch ein bisschen traurig. Naja, das war's von mir für dieses <lacht> Jahr. Dann ist ja schon das Jahr rum, oder? Wenn die Folge ja, rauskommt, klar. dann sehen wir uns erst im nächsten Jahr. Bubi, hast du noch was? Oh, ich habe so gar nichts mehr. Außer ich wünsche euch natürlich ähm, einen guten Rutsch, weil Weihnachten war ja schon so. Ist ja klar. Und dann. <lacht> Ähm, Rutscht gut rein, trinkt nicht zu wenig. Wir sehen uns in aller Frische wieder, 2025. Ja, wir werden am Start sein, äh, habt eine gute Zeit. Bis dahin, oh, jetzt muss ich schnell. Hey, ich wollte gerade sagen, sagen, wie machst oh, du nein. das? Oh ich nein, hab, ich hab Scheiße gebaut. Oh nein. Du musst Irgend doch mehr jetzt. Jetzt ist, jetzt ist richtig Scheiße. <lacht> Warte. Oh nein, das nur. Okay, wir okay, machen einfach. <lacht> Kann ich ja was anderes drücken.